Allah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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تجith falënderimet lavdrimet adhuroimet ona i tokon Allahu ta zezuojel ai është i vetmi që meriton të adhurohet ati i takojnë ëmbërat e bukur dhe cilësitë e përsosur të përkryera i tërë pushteti është në dorën e tij Nuk ndodh asgjë në tokë as në qell, pos me lejen e Tij. Elusim Allahun Azza wa Jael që të na i falë mëkatet tona, të na ruan nga çdo e keqje, të na mbron nga çdo lajthicje, devijim dhe çytje e shejtanit. Dëshmoj se nuk meritan të adhurohet me të drejtë askush pos Allahut Azza wa Jael, dhe dëshmoj se Muhamedi Sallallahu Aleihi dhe Sellem është rob dhe i dërguari i Tij. Vëllezër të nderuar, Judabë Simtar Çdo musliman i cili ka pak një hori rreth vjeshtëti e din se Zoti xhallahu ala që ka besuar në të nuk bën gjëra kot dhe nuk krijon Allahu xhallahu ala kot. Prandaj nuk duhet shumë dije, nuk duhet shumë studim dhe analiza për të arritur deri te ky thelbënd. Në qoftë se vetëm pak i çasemi ajete të Kur'anore ku Allahu aza u gjallë fletë për qëllimin e krimit, do më zëshmërështë të gjithë thë ajetët do të nashpjen të këni përfundim. E aja është, si kurse thëtë Allahu gjallë u ala në filim të surës e lëmulk, e lëdhi khalqa l'mauta wal hajata li e bluakum ejukum ahsanu amela. Aja është i qëli e krioj vdekjen dhe jetën, për të ju sëpravuar juve, rabve të ti, Se kush për juve për bën vepra më të mira Andaj, besimtari në jetë në kësaj bote Kras të tjerve Edha i ka praukupimet dhe i ka angazhime të veta Dhe këto angazhime dhe këto praukupime Nëndërtohen në dy gjera kryesore E para është Se besimtari insistan vazhdimisht Gjithët dit Ti përmbush kërkeset e ti Që Allahu Gjelle Walla ka ngarkuar me te Andaj, në mëngjesë e jeni besimtarin të preokupuar para se të mendon se çfarë do të punon dhe kardo do të shkon dhe më ken do të takohet preokupimi i tij i parë pas hapjes së syve nga djumi është si ta fal namazin e sabahut kështu fillon dita e tij me preokupimet e vazhdueshme për t'u përgjigjur thirrjeve dhe kërkesave të Allahut Azza wa Jell dhe kështu vazhdon gjatë ditës së tij dhe ai qëndron gjithmonë mes kërkesave të Allahut Azza wa Jell nga kryerja e obligimeve dhe nga largimi i ndalesave. Mirë pa, a thua val e tëra përfundon këtu, që i tërë përgupimi jonë të jetë si të krymë një obligim dhe si të largomi nga një ndales, apo në mbetit edhe një stacion i radhës që ne ja kemi bërë që Allah të zahogjen. Fatke cërësat, njerëzit që thyrën e emër të islamit, ata të cilët pretendunë si janë musliman, mund të i klasifikojmë në tri kategori kryesore. Kategoria e parë e njerëzve është atate cilët mi aftohen me të pretenduar që si janë musliman pa e qarë kokën fare se qfarë ka kërku Allah o për tyre. Andaj nuk i gjenë se mërzitën për namazin, e asë nuk i gjenë se mërzitën për haramin, e kështë mëradhë dhe mi aftohen që i tërë përkushtimi i tyre dhe garanta se janë musliman të jetë e përkufizuar në një pretendim të thadë dhe bashën nga gjdove për e mirë se unë një musliman. Kjo është një kategori dhe fatke cështë po bëhet shumic. Një kategori tjetër e kemi të njerëve që e kanë të ikaluar kësë të të cian. Kras pretendimit të vazhdushmë si janë musliman, kras pretendimit se besojnë në Allahun Azogjell dhe pejgamberin sëllallahu aleyhu sallam, ata interesohen për obligimet. Qfar Allah u gjellë e ola i ka obliguar? Me qka Allah u gjellë e ola i ka ngarkuar? Dhe interesohen për atë që është të ndaluar? Dhe në këtë interesim, në disa rafshë janë të sukseshëm, i krynë obligimet, lërguen nga ndaleset, e në disa rafshët dështojnë duke rëshqitën nga njëre në ndonjë lëshim eventual të ndonjë obligimi, apo edhe të ndonjë harami të caktuar që balavachon me të gjeditës të tyre. Kjo është kategoria e dytë. Andaj, prokupimi të tyre është se si ta që i borqë në venë, si ta kry këtë bërqë, duke mos i lejuar këti obligimi Të ketë në dë një ndikim të caktuar në jetin e tyre Dhe kategoria e tretë, vëzët të ndëruar është aja që është e kërkuar të jemi ne Ata të cilët kras pretendimi që e kanë Dhe ata të cilët kras interesimit Se me qka i ka ngarkuar Allahu Azogjel Me qka i ka obliguar Allahu Azogjel Kjo kategori i nësistan edhe në ngritin e cilsis të adhurimeve Që e të rëkan Allahu Azogjel Këta mundon që gjithë dhe dit Ai namazë Ajë agjerim, ajë obligim që ata e kryin dhe Allahot Azogjel Mësë të, mës të jetë i njëjtë si kur ajë që ka qenë dje Apo si kur sa ajë që ka qenë bar, para dy dite e kështë të mëral Ata vazhdimisht tentojnë të jetë në ecët e vazhduhshme dhe të Allahot Azogjel Prandaj, këja është dera e hapur Dhe këja është sfida që besimtarët me te balavachon që dhe dit Jo kryre obligimeve nga se dikush mendon unë e konfom namazin dhe rrjedhësisht nga kjo që unë e fal namazin nuk kam nevojë më të mirë me namazin duhet të kalojmë të në seksionin tjetër përderisa kategoria e tretë asnjëherë nuk e përmbyll kapitullin e cilësisë të namazit kapitullin e cilësisë të xhirimit kapitullin e cilësisë të sadakas e këtu me radh nga se ata e kanë kuptuar drejt ato që unë fillova kët hutbe ku Allahu jalla wa ala sot li yabluwakum ayyukum ahsanu amala Që Allahut ju pravanë Se kush është më vej për mirë Sëtë namazujt i sabaut A ka qenë më shumë Me më shumë përkushtim Për ullje Ndë Allahut azo gjelë sa i djeshit Apo i nesërmi A do tjetë me mirë se kjo i sotit Gjumaja e sëtme Që je ka arme e falë A ka arme ma përkushtim Dhe a është rrit dozajt dhe vëcëmris në zemrën tënde Pak më tepër Se e që ka qenë në javën e kaluar Kjo ë Dën kët më dajën nda ka vendosur Allahu xhelleu ala që që ne vazhdimisht të garojmë. Andaj duhet gjithmonë të investojmë në këtë drejtëtim. Mir, por kjo nuk arrihet me dëshirë. Kjo nuk arrihet vetëm me kët kultbe dhe me kët fjalë. Prandaj un dua të përmend një këshill që na ka e kanë dhënë dietarët tan, e cila pastaj me lejen e Allahut azzo xhell ndikon në përmirësimin e kalitetit të adhurimeve tona dhe në ngritjen e cilësisë së tyre. Ne thesojmë që Vashdimisht insistohet që ngritet cilsia e punës, e prëdhimit, e angazhimit, e emësimit. Në gjithë rafsh në dëgjëm se flitet për ngritin e cilsis, flitet për kualitetin e kështë më radhë. Mirë po, në asë një rast nuk në dëgjëm se duhet më ngrit cilsia e namazit, më ngrit kualiteti i dhekrit, më ngrit kualiteti i ndë një adhërimit e saktua ndaj Allahot Azogjel. Për ndaj në qoftë të se vremë përmirësim të saktuar në jetën tonë, me ngritin sa do pak solide të cilësit së arsimit, apo të cilësit së shërbimeve publike, a rëgullot jetë a jonë, pa të shimë se po. Shumë probleme zidhen veç pak më ngrit cilësia e shërbimeve publike, veç pak më ngrit cilësia e përdimeve vendore, na ma këndshëm i blejma të, e kështu më radhë? Si ta mërmenja pra, qështë do të ishte jetë a jonë, në qovë se ngritit cilësia e ad Në çohse veprat tona bën më kualitative. Si do të jetë ajo? Padyshim se shumë më përmirësuar, shumë më rregulluar, pse ajo që na e garanton ngritja e cilësisë së shërbimeve të tjera që ne kemi nevojë në jetën tonë të përditshme. Prandaj, si ta arrim ne përmirësimin e adhyrimeve tona? Si themi gjithmonë, më kualitativ, më produktiv, më të dobishëm në adhyrimet tona që ne ia kushtojmë Allahut Azza wa Jall. Diëtorat Islam Xhamalitën e nderuar e kam përmendur një tre kandësh të qydetëshëm, i cili nuk ndodhë të vendoset në bindë dhe një vepër, e që mështë të jajap formën e kualitetit të kërkuar. Êshtë si kurse ka lëpi, apo kur vendoset në bideq, prea shtërnë ato që ka e prish imajnë ati produkti, dhe jajap formën përfundimtare të bukurisë të kërkuar. Cili është këtë tre kandësh? Që ne duhet vazhdimisht në gjdo vej për të përdishme që ne e përdorim Këtre gëns të vendosim bi namazin ton E të vendosim bi përmendin e Allahu të azogjel Dhe të vendosim bi qda adhurim që ne e akushtim Allahu të azogjel Këtre gënsht vlasni është Aj që thash e kam përmendin djetart E para Për këndje duke e bu këtë adhurim Ose një formullim teter të të Kujt jet duke e akushtuar këtë adhurim Çfarë duke kërkuar përmes tij, këndi i dytë i trekëshit dhe këndi i tretë me ngaçka, po dëshiron të ruash dhe të mbrohesh përmes këtij adhurimi. Vetëm përgjigjen këtë pyetje të mjafton të mjaftojnë ngrit cilësinë adhurimeve tua. Namazin që ka është sot më fal. Kujt ke bën jet më ia dhon? Kujt ke bën jet më ia dhon hedhje? Kujt ke bën jet më ia kushtoj kët namaz? Kujdoqoftë që ke bën jet më ia fal. Duhet të jesh i kujdesshëm sa është dhuratë, apo do të nuk e jap gjithçysh atë. Para mendo kur të kur të kesh në kokën tënde dhe e ke parasysh se këtë namaz që Zoti po më fal, kë mardh më ia dhon Allahu Azza wa Jall. Çfarë kualiteti duhet më ia dhonë namaz Allahu te Wala? Në hijdi më ia dhon diku që do so të në sa buzhgati më ia qellu çfarë më ia dhon, ai pëlqen, ai bën tamam, a duket e bukur, ai aqum dhon mirë. Çka duhet më ia dhon kur t'ia dhonë? Kujdesesh, edhe është pse është njerëz. Pse? Pse e dënë ki qef mi edhon dhurat Po në qovë se ajë që përdo mi edhon Dhe që ka te orzoti i gjithësis Qfar kvalititit duhet me kon Qfar pregadit duhet atër me kon kja për Si duhet tjetë kja tere Në qovë se ajë që përdo mi edhon është Allahu Gjelle Gjelali hua për Për probleme nështë Allah zi se fatket sesht Allahu Gjelle Gjelali hu sëtë në mesin e muslimanve Nuk është piese debateve tona Nuk është piese derteve tona Cili musliman sët kur e bën një punë thot a thu vall a ki Allah i kënaqë. A thu valla pranoj. A, a thu valla si shkoj kë punën. Ose a ngritën këso debatën në familjen tonë. Sa do familja ime, gruaja, djali, vajza. Shoku, sa çuish kam namë Allahun azhjel. Q Allahu xhelalu vale të bëhet pjesë e muhabbeteve tona, pjesë e dërtëve tona. Njere, një një vajzë më nënën e saj natën të përgatitet në çumftin me shitnesën mëngjes. Dhe nana insistonte insistonte që çumshit përzihet me pak ujë. Pak ujë me acid që tret sasia e çumshit. Atë vajzë i tha nuk bënoi nën se Omeri radiallahu anhu e ka ndaluq kët punë. Omeri ka qenë xhalife, kau e ndaluar më është një pikë ujë me acid çumshtave. Original me është. Ka thon bi, ka thon nona, po ku na është Omerin noton tash? Ajë do flajt. Dhe nëse të mëngjes ku e merr vesh ai që e ka naçit ujin? Kjo vajzë edukuar Kjo vajzë e kategorisë të tret Nga se nona ishte e kategorisë të dyt E kish vëq me e kryja pëtën Ndërsa Allahu sësh prezenta të tajja pëtën Ndërsa të kjo vajzëa po Ishte kategoria tret Qo në përmenda dhe tha Në qofë se flenë omeri Vë ejnë Allah E Allahu ku jet Ku jetë zotë i gjellë e gjellë i hua pëtën Pra ndaj duhet që gjithë mund këtë jetë prezenta Në qofë se kësë më shau sa e e sasht Ku është Allahu në jetën tonë? E ku është Allahu në përditshmërinë tonë? E ku është Allahu në raportet tona? Ku është kjo? Prandaj mungesa tek këndi ndikon në mungesën e cilësisë të adhurimit, vërtet. Në momentin kur dal ti para Allahut asojherë më fal namaz, në çopse nuk e ke parasysh para kujt ke dal, nuk i mundsin me kualitet, apo andaj e fton cilësin dhe e ngrit cilësin e adhurimit. Këndi i parë i këtyre tre këndsh, cili është ai? A din se kujt i duhet i adhuroj duke ia dhru adhulimin tend aty qe esh me i persosur shikoe se bukur e ka kriju tokun aty ne Allahu xhelleu ala sikur se te per shembull e sheh nje njeri qe do me dhon diçka e sheh se ai koshi e ka Ko elegance qysh veshet qysh sillet shpinj se ka bo e sheh se kti njeris unjabjes ka se qe nje njerim mervesh koshi e din saksisht ku e ke ble pe ku te ke marre kush e ka prodhuar nuk osht njeri padalen apo Paramëndaja e Qëz Zoti i Gjithëjanë, kedit ka kriju, çdo bukurie pe ti vjen afton, çdo e mirë pe ti vjen, çdo shije pe ti është afton. E qujësh duhet të jetë kujdesuar që aty mi dhuro diçka, padyshimse e një nivel dhe një kujdesi më të posaçëm dhe më të veçantë se ç'e kemi për çdo kë në jetën e kësaj bote. Kondi i dytë, që e ngrit çelësin e adhurimit është se me kët adhurim çka e tu dash me botë afton? Çfarë do të vinë çka adhurom ti? Çfarë do vinë?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 se ngjenet ka ato që ka syni kurrs ka paftë po, edhe veçi s'kan dëgju, edhe nuk ka pas mundësi me paramenduar imagjinata e njerëut. Do s'ka bukuria që të bjen me antye që ashtu është gjeneti. Kët është ndryshaftë. A janë veprat e tua sikur se që është gjeneti ndryshe, a janë edhe veprat ona ndryshe pi tjerave nga se po e lypum gjenetin? Kjo është që linca kërkohet për neva. Duke ditë çka po kërkon? Çka e ty lyp? Ato çka e lyp Qashtu angazhosh Sikur se e kam përmen në dhjeta rase Një shambull konkret Në qovës e dikush të të ty Kjo në shambull të përdishmëris Që duhet të aktivizojmë një vazhdimisht Në ngritin e kualitet të adhërimeve tona Në qovës e dikush të të të A përshkan në Prishtin Në Kom Thët e qka mi jepti mu Kjo është mytë mere Unë përshkoj Po qka mi jepti mu Thët talon një buk Qatë vlam për i buk nuk dal pi shtëpi japën. Nga se stimulimi, ajo çka po jepet për ballë veprës nuk ia vlen më lviz. Po nëse thot dikush apo shkon ndim Prishtinë kom, i ki miliona, miliona, sa miliarda, buxhetin e vetëm të Kosovës ti po ta falim, thonë. Ashkon kom, gjithkushe ndim për gjinë vetë. Prandaj varet se kush çka të jap, i gat që më bëu. Ati jap dikush më shumë se Allahu, ja akullkush. E ai të punom më shumë ti pra, për Allahun, më sa ai të jap më shumë, ti e ndim për gjinë kat pyet jap. Çkjo tregonsh i dyt. Kondi i dyt. Ai t'jap më shumëti e ti pra për me fituaj të më shumëti, ai e tubo për të më shumëti. Çkjo është shumë reale. Dhe kondit tret, do ta përmendin në pjesën e dytë të kësaj hutbe, Resullallahu xhalla xhelaliu që të na ruan nga gjëra e keqe që ne falmë katet tona dhe të na rstën cilëtitë në, në, në adhyrimet tona konform atyre përgjigjeve se kujt po do na mjadhru dhe çka jena të dashur me lyp na pețina aft. الله ينفذ جناتنا نذر جناتن اقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتم التسليم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قام ديتر ولزني I cili e përbën e tre kancin që e thash në fillim E që në këtëre kërën duon të futën të gjitha vepra tona Për të ngritë cilsia, për të ngritë kualiteti është Këvej për që ti të, të e bo, a adin që ka shërben nesër A adin që ka shërben Po, këvej për që ti së të, të, të e bo është një, një shtres e një izolimi që ti e në këtë dunja duke e ndërtu që nesër zjarë me i gjëhnimit kur të vërshën me kresa ti e ke murin mbrojtës e ke vendus izolimin e mi aftushën me këto vepra a është kvalitative këj izolim me trud nga zjarë i gjëhnimit që këj e ngrit kvalitetin a është izolimi i vepërve tu i o vla, sa është izolimi i shpis tonë për mësë më me rogë shiju ti e din përgjën tonë a përgjën Sa Peygamberi sallallahu alaihi wasallam se zjarrri i jehenimit. Ka thon narukum hadhihi fi dunya. Zjarr i jum ka dunja që ndeznë, ka po zjarr i sa so është i mund ka dunja, sa so është i nxehtë. A ka shtëpi që alshon zjarrën e sadiq? Ka thon ky zjarr i kësaj dunjaje është pjesa e 70 e atij që pran njerëzit në ahiret apo. Tash para më nda çfarë zulimi duhet, para më nda çfarë mbrojtje duhet. Nuk kiti të mbrojtje, nuk ka zulim tjetër. Veprat e mira janë izolimi dhe mbrojtja jote nga ky zjar i xhenimit atje. Ky trankësh e ngri këtë cilësi. Nuk mund më fal 20 vakte. 50000 façë, 500 barsh. Andaj duhet të të pas me but forta. Nuk mund më ajo dy Ramazana, në file po po barsh një Ramazane kë iki. Shkoj. Atë duhet që të më bëjë kualitativ. Ekz më radh. Sa të kan, duhesh më të bëjë gjithashtu shumë kualitative. Shumë kualitative. Dhe Më rason e një kërkese që kam në fund dua ta them edhe për fund një çështje që ka të bëjë me gjithë atë kërkesë në fund që duhet ta kumtoj këto para jush. Ne po kërkojmë që të fitojmë tek Allahu Azza Xhel, dhe po kërkojmë vepra kualitative. Ky vllazë absolutisht nuk kërkon, kur them kualitative, nuk nënkupton shumë, por nënkupton mirë. Kjo është dallimi, nuk nënkupton shumë, por nënkupton mirë, kualitative. Shikaj që ka thot pegamberi sallallahu a.sallam Thot Men ben alillahi mesjiden Ben allahu lehu bejten fil gjenne Kush e ndërtën një gjemi Për allahu në tok E ndërtën allahu një shpi një në gjennet Tash paramëndaj e apër Një shpi që allahu e ndërtën Qush unë me kona e Qfar arkitekt e shna ta që e Projektojnë atë shtëpi tonë në gjennet Që allahu gjellë ola e mërë përsi Për me të ndrejqë të ju aftan. Në që vëtë ti e ndrejq Sot pejgamberi sot diku shpineve. Po një xhami e madhe asht e hoq. Punët po, me drejta punë. Çonë po të me çka mundesh me ndërëj ta punë. Tha th pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ndërtoi një xhami, qoft edhe sa foleja një dallëndyshe japun. Ulemat kur kanë arrmë komentuar kët hadith, thonë po çysh është e mundshme me kon një xhami sa foleja? Unë ndërëj sa foleja, po s'folet kushën ta? Atë çfarë kuptimi ka kjo hadith? Ka kuptim se kanë thonë diëtarat kush kontribon që ndërtohet një xhami, sall një folie çerrës, ja ngji Allahu si mëndërsa i ket xhamin atë. Sekandëskret, po po që kontribon me 3 tulla atë. Ta ngjë Zoti si e ke ndërskret. Po ta ngjëhi. Po ti kit punë me me me me një Zot që është bujar atë. Në punë ti e bën 700 ta jap atë. Nëse ti ti se të punonte me njerëz. Apo një me një, një me dy. Je të punon me një Zot që ket i kanë dor, veç do me pa apo don për një më atë jap. Andaj për këtar svidhë ka thonë Allahu Gjelle Gjelalu dhe pegamberi sallallahu a.sallam Se ndërtoje një gjemi sa so qerdhja e një dëllëndyshe e Ta nëgje Allahu Gjelle Wala si me ndërtu një gjemi të tërë E kush ndërtojë një gjemi ja ndrej që Allahu një shpinë gjennet afton A danë kualitat? Që që të e kualiteti Që të është në ndjekin e gjithë dë mundësia për të përfitun nga shpërlimi Allahu të të të gjelë Që të ë perqë dashuria duhet ama vëllai që duhet të angazhohemi, duhet përpjekemi me çdo mundësi ta ngritim cilësinë e veprave tona, çka këto adhurime të ndikojnë jetën tonë. Dhe që ngritemi në cilësinë tonë, dhe të bëhemi më dashur tek Allahu xhalla xjalaluhu. Andaj edhe për mos ta zgjat, dua që edhe për fond të them se është një kërkesë nga një organizim i kshitit bashkëislamë për një xhami që po ndërtohet në lagjen Fidanişte cakon kontribute nga xhamati për ta ndihmuar përfundimin e kësaj xhamie. Andaj në fund të xhumos do të vendoset si zakonisht për aktivitetet e kësaj natyre, një posteci jashtë dhe kushdo dhë që dëshiron që Allahu mi andrej në shtëpinë në xhenet, le ta dëshmonë për Allahu xhe lavala pas kësaj xhamie. Nëse Allahu xhe lavala të nai fal mëkatet tona, do të na vënë gatë atë që shpëtojnë në punë të mira, dhe ragon nga punë të xhija dhe tentojnë të shpëtojnë nga xhenemi qoftë me gjysmë hurme, me çka do qoftë Ata këqyrin me pëshut e ka Allahu Jelle Jelaluhu Nga se ajo gjusmëhur me është kualitative Për këtë arsye Së është kualitet e Allahu Jelle Huala e qman kualitetin Inna Allahe wa Melaiketahu Yusalluna ala nëbi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 وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون الله اكبر